fonetik, konsonanter, b, Backa bil, bus, p, packa, pil, puss, d, dag, diger, då, t, tag, tiger, tå, g, gal GUL GÅR K KAL KUL KÅR M MACKA MED MOLL N NACKA NED NOLL L LACK LED LIK R RACK RED rik, F. Far, fem, får V. Var, vem, vår S. Sol, son, sova J. Ja, jul, järn H. Har, heta, hus, höra